È un fatto grave che... Deve mettere nella condizione di pensare che questi fatti non sono eccezionali e soprattutto nessuna città è immune a, a questi episodi. È, è una considerazione necessaria perché molto spesso a Bologna, proprio in virtù del grande lavoro che fanno le associazioni e le istituzioni, si perde di vista l'ordinarietà di questi episodi. Omo, transfobia, razzismo sono fenomeni sistemici che stanno dentro i tessuti sociali e, soprattutto, non è un fatto di sicurezza. È sbagliato buttare queste storie come se fossero un tema di militarizzazione della città i controlli eccetera infatti invece di solidarietà una delle cose che colpisce che racconta è l'assenza di solidarietà nel tessuto però ci dobbiamo chiedere cosa mettiamo nel tessuto sociale come lo facciamo crescere quale cultura, quale educazione Sì, infatti proprio l'indifferenza dei passanti che viene così raccontata colpisce molto e forse non aiuta a individuare magari gli aggressori Non solo, ma fa sentire le vittime in una sorta è molto di, di oppressiva perché li fa sentire una solitudine che aggrava la situazione violenta. C'è da farsi carico di questo e, e da farsi carico in maniera matura, senza ditarsi, ma mettendo a sistema il pensiero che da questa esperienza viene fuori. L'ho già detto, lo ripeto, in Regione Emilia Romagna c'è un testo di legge che serve proprio non a rincorrere gli omofobi, non è una legge penale, è una legge che fa, costruisce protocolli di buone pratiche nelle scuole nelle istituzioni, negli enti che operano nell'educazione alle diversità e alle differenze. Quei testi di legge sono strumenti importanti, costruiscono, rendono solidi dei percorsi. Su questo vorrei che la politica facesse un dibattito. Ricordiamoci che questi episodi vivono, prendono forza dai balbettamenti della politica. Ogni volta che la politica mostra di non sapere additare e riconoscere omofobia, razzismo, misoginia, dà spazio. Ora non per buttarla in politica però insomma il possibile eventuale futuro governo non lascia sperare all'approvazione di una legge nazionale e contro l'omofobia, è stata un'occasione persa? Ma eh, La legge nazionale ha bisogno di un ripensamento complessivo, il tentativo fatto con il testo Scalfarotto si è arenato per motivi che, di, di diversa natura, alcuni hanno a che fare con l'Aula altri probabilmente con la strategia, ricordiamoci che il testo che si va a emendare cioè la Mancini è una delle leggi che è arrivata meno a sentenza, quindi bisognerebbe aprire anche un dibattito sull'efficacia di quella norma, sulla capacità di sanzionare realmente i reati di gutarla e mentre si attende, è vero, Roma come dire, viene occupata oggi da una maggioranza che non, non ci fa ben sperare in questa direzione, ma ci sono gli enti locali, ci sono le istituzioni e soprattutto ci sono i governi delle regioni, delle città, su questo l'Emilia Romagna può dare un Un grande segnale, una grande differenza. Un'ultima domanda invece sul tessuto sociale, tu dicevi appunto: dicevamo prima che serve altrettanto più che la sicurezza, più che i militari e o la polizia eh, nelle strade, come tornare a stimolare quello che sembra essere come dire una cosa che magari la nostra città conosceva e invece si è un po' sgualcita. Ah, guarda, io sono molto. Questa è una città che um, ha costruito un grande racconto sulla parola, sull'espressione bene comune e spesso come dire, indirizzandola a beni materiali cioè a luoghi pubblici, a, a, a strutture, a parchi, a giardini e che è tutto buono, tutto buono e giusto ma mh, attenzione che questo non avvenga eh, non sposti l'attenzione da quelli che sono i veri beni comuni cioè i valori di riferimento cosa tiene assieme una comunità quali sono i valori che si condividono voglio fare un, una provocazione mi chiedo se eh, anziché trattarsi di episodio omofobico si fosse trattato eh, di una persona che imbrattava al muro, se, se, se avremmo osservato la stessa indifferenza, perché rispetto a certe cose c'è una criminalizzazione molto più radicale, mentre invece l'omofobia viene quasi normalizzata no? e questo è un tema su cui bisognerebbe abbastanza riflettere.